wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ma'asyarul muslimin hadirin sidang jumat rahimakumullah sesungguhnya tujuan kehidupan manusia adalah surga atau neraka perjalanan kehidupan kita di permukaan bumi pada akhirnya akan mengantarkan kita ke salah satu di antara tempat yang telah kita sebutkan tadi mungkin perjalanan hidup seorang manusia akan mengantarkannya kepada surga Allah yang penuh dengan kenikmatan atau perjalanan hidupnya wal'iyadu billah nas'alullah assalamah kita memohon perlindungan kepada Allah perjalanan hidupnya akan mengantarkannya ke neraka Allah tabaraka wa ta'ala Allah berfirman di dalam Al-Quran, Surat Ali Imran. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Kullu nafsin zaiqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha'anil nar. Wa udkhilal jannah. Faqad faz. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur Yang artinya, seluruh yang bernyawa akan pasti merasakan mati. Dan sesungguhnya akan dikembalikan kepada kalian balasan dari pekerjaan-pekerjaan kalian pada hari kiamat Faman zuh ziha'anin nar Barang siapa yang dijauhkan dari neraka Wa udh khilal jannah Dan dimasukkan ke dalam surga Faqad faz Wa mal hayatu dunya ila hurur Maka sungguh dia adalah orang yang beruntung Dia adalah orang yang berjaya Dia adalah orang yang sukses وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ dan tidaklah kehidupan dunia melainkan adalah kenikmatan yang menipu di dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan jelas menegaskan hanya ada dua tempat kembali neraka atau surga dan di dalam ayat ini Allah menegaskan orang yang Allah jauhkan dari neraka dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala masukkan ke dalam surga itulah orang-orang yang sukses Itulah orang-orang yang jaya, itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat lain Allah berfirman, لا يستوي أشْهَبُ النَّارِ يُؤْشْهَبُ الجَنَّةِ أشْهَبُ الجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُنَّ. Tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Penduduk surga mereka lah orang-orang yang beruntung. Mashurul muslimin. Target kehidupan kita di permukaan bumi, cita-cita seorang muslim yang tertinggi adalah. Masuk surga Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah cita-cita kita tertinggi. Itulah tujuan hidup kita. Untuk itulah kita berbuat. Untuk itulah kita beramal. Untuk kita, itu, itulah kita patuh dan taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kita tahu. Karena Allah memberitahu kita. Karena Rasul memberikan khabar. Di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Bahwasanya. Menjalani perintah Allah. Menjauhkan larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Adalah jalan menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala. Patuh kepada Rasulullah adalah jalan menuju surga Allah Ta'ala. Kullun nas yad kullun illaman abah. Semua manusia akan masuk surga kecuali orang-orang yang tidak mau masuk surga. Kila. Waman Yakba ya Rasulullah bertanya para sahabat siapa orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah. Rasulullah ﷺ menjawab man al ta'anidahal al jannah. Barangsiapa yang patuh kepada aku, taat kepada aku menjalankan perintah dan berhenti dari laranganku, maka ialah orang yang akan masuk surga. وَمَنْ أَصَانِي فَقَدْ أَبَى Barang siapa orang yang menyelisihiku, berbuat maksiat kepada aku, tidak patuh dan taat, maka dialah orang-orang yang enggan masuk surga. مَأَشْرَ Muslimin, Gantungkan cita-cita kita tertinggi di surga Allah Taala. Jangan sampai cita-cita kita hanya bergantung di dunia. Jangan sampai cita-cita kita hanya mentok di dalam kehidupan dunia Sungguh kita melihat Banyak kaum muslimin Di zaman yang kita hidup di dalam dunia ini bersama mereka Apabila kita bertanya tentang cita-citanya Sebagian mereka hanya ingin jadi presiden Sebagian mereka hanya ingin jadi menteri Sebagian mereka cita-cita mereka hanya ingin jadi dokter Dan nyaris Dan susah kita bertemu kaum muslimin secara mayoritas Cita-cita mereka sampai ke surga Allah Tabaraka wa ta'ala dan ini adalah sebuah sudut pandang yang singkat, sebuah sudut pandang yang bodoh menurut Al-Quranul Karim. Allah berfirman di dalam surat Al-Rum: "Yalamun wahhiran min al-hayati dunya, wahum anil akhirati, wahum ghafilun. Walakin akhbaran nasila yalamun, ya yalamun wahhiran min al-hayati dunya." Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti, kebanyakan manusia tidak faham. Kebanyakan manusia tidak berilmu Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia Mereka hanya tahu zahir kehidupan dunia Mereka hanya tahu dunia Wahum anil akhiratihum ghafilun Sementara mereka lalai untuk hari akhirat mereka Oleh karena itu ma'asyal muslimin. Target hidup kita di dunia adalah mencapai surga Allah Tabaraka wa ta'ala Allah Tabaraka wa ta'ala telah menerangkan jalan ke surga Yang mampu mengantarkan kita ke surga dan Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan jalan yang akan mengantarkan kita ke neraka. Allah berfirman, "Wa najdain." Kami telah tunjukkan kepadanya dua jalan. Para ulama ahli tafsir menerangkan tarikul ta'ah wa tarikul maksiyah. Jalan menuju ketaatan dan jalan menuju maksiat. Jalan taat adalah jalan ke surga Allah dan jalan maksiat adalah jalan ke neraka Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, mashal muslimin dalam perjalanan kehidupan kita di permukaan bumi, haruslah kita senantiasa menjadikan perjalanan kita ini untuk mencapai target tersebut. Bagaimana hidup kita di permukaan bumi akan mengantarkan kita ke surga Allah SWT. Taala. al-Muslimin. Untuk itu, kita juga perlu tahu apa yang akan menghalangi langkah kita menuju surga Allah. Apa yang akan menghalangi langkah seorang manusia sampai ke surga Allah. Wal -jalalah. Ketahuilah, bahawa yang akan melangkah menghilangi atau menghalangi langkah seorang insan Sampai ke surga Allah adalah dua dosa Pertama dosa syirik Yang kedua dosa kufur Dua dosa ini akan menghalang langkah seorang insan Menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala Pertama dosa kufur Kufur artinya ingkar Kufur artinya ingkar, menolak Dan dosa kufur adalah Apabila kita sudah menolak syariat Allah Apabila telah kita menolak agama Allah. Apabila kita menolak apa yang datang dari Rasulullah SAW. Setelah sampai kepada kita sebuah keterangan yang jelas. Ini adalah apa yang diinginkan oleh Allah. Lalu kita berani untuk menentang hukum tersebut. Apa yang Allah nyatakan halal lalu kita haramkan. Apa yang Allah nyatakan haram lalu kita halalkan. Apa yang Allah perintahkan dan wajibkan lalu kita katakan tidak wajib itu. Apa yang Allah haramkan lalu kita katakan tidak apa-apa. Sementara telah sampai kepada kita ilmu yang jelas. Bahawa itu risalah Allah. Kepada Rasulnya SAW. bahwa itu agama Islam. Yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya. Lalu kemudian kita ingkar kepada pemahaman itu. Lalu kemudian kita tolak. Setelah sampai kepada kita. Itu benar-benar syariat Allah. Dan syariat Rasulullah SAW. Apabila ada satu orang. Yang kemudian menentang satu ayat. Dari Al-Quranul Al Karim. Apabila ada seseorang yang datang kepadanya sunnah Rasulullah yang sahih dan dia sampai kepada ilmu bahwa ini Rasulullah yang menerangkannya lalu kemudian dia tantang dia tentang dan dia berani menyatakan ini tidak benar yang benar adalah sebaliknya maka ini adalah dosa kufur dosa yang bisa mengantarkan kita kepada kukufuran yang akan membawa kita masuk neraka untuk selama-lamanya wal-iyadu billah sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala Menjauhkan dari neraka orang-orang yang ingkar kepada syariatnya Dan orang-orang yang kafir adalah orang yang menentang syariat Allah Taala. Tidak terhitung orang-orang yang ingkar Dan kafir yang akan terhalang langkahnya adalah orang-orang yang mengerti Itu syariat Allah secara ilmu dan keyakinan Namun amalannya belum mengikuti Dia yakin ini syariat Allah Tapi dia belum bisa meninggalkannya Karena tujuan dunia Karena harapan dunia Dan dia tidak menentang hukum Allah itu dia tahu bahwa ini syariat Allah dan dia tidak berani melawannya. Namun syahwatnya masih terlalu membujuknya untuk menikmati kehidupan dunia. Ini adalah maksiat. Ini adalah maksiat dan ini tidak akan mengantarkan orang ke neraka Allah Taala. Ta untuk selama-lamanya. Walaupun akan mampu mengantarkan orang ke neraka Allah untuk sementara waktu, kalau Allah tidak maafkan. Ketika seorang sudah Muslim dan telah meyakini agama Allah Taala namun amalannya belum menunjukkan sepenuhnya dia mengamalkan syariat Allah dan ada hal-hal yang dilarang oleh Allah yang masih dia lakukan dan ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang belum dia kerjakan maka sesungguhnya orang ini muslim orang ini muslim walaupun dosa dan maksiatnya akan mengantarkannya ke neraka tapi ada masanya di mana dia akan meninggalkan neraka dan Allah akan masukkan dia ke surganya subhanahu wa ta'ala akan tetapi kalau toh pun kelihatannya dia di permukaan bumi orang yang baik namun telah datang kepadanya keterangan ini adalah syariat Allah dengan jelas lalu dia tantang, dia tentang hukum tersebut dan dia batalkan hukum tersebut maka ini adalah kekufuran yang bisa mengantarkan orang ke neraka Allah untuk selama-lamanya kemudian yang kedua adalah dosa syirik dosa syirik, makna syirik adalah menyamakan menyukutukan, menjadikan tandingan untuk Allah sesuatu Maksudnya, syirik adalah kita meyakini ada sesuatu yang sama dengan Allah. Ada sesuatu yang mampu mengerjakan pekerjaan Allah. Taala ta Dan ini bisa terjadi dari dua sisi. Pertama, ada makhluk, manusiakah dia, bendakah dia, yang kita angkat tinggi, setinggi-tingginya. Sampai dia bisa mengerjakan pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Itu artinya, kita telah menyukutukan sesuatu dengan Allah. Kita telah mensyirikan sesuatu dengan Allah. Ta'ala, ta Karena kita yakini ada seorang manusia. Ada suatu benda yang mampu melakukan pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Kita angkat benda tersebut. Kita puja dan puji orang tersebut. Sampai pujian kita kepada jenjang di mana pujian itu hanya berhak untuk Allah. Ta'ala. Ta Apabila ada orang yang meyakini bahwa benda ini yang telah memberinya rezeki. Bahwa tangkal ini yang telah mengamankan dirinya, bahawa barang ini yang telah memurahkan, memudahkan untuknya kehidupannya, yang telah mendatangkan untuknya jodohnya, maka ini menyekutukan suatu benda dengan Allah Taala, ta menyelik, me, me, melakukan kesyirikan menyamakan Allah dengan benda ini, bahawa benda inilah yang telah memberikan rezeki, padahal itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Taala. Ta Kaum Nasrani meyakini. Nabi Isa mempunyai peran dalam pengaturan alam. Oleh karena itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan kesyirikan orang-orang Nasrani karena mereka telah mengangkat Nabi Isa sederajat dengan Allah ketika mereka meyakini Nabi Isa punya andil dalam mengatur dunia ini. Nabi Isa punya andil di Padang Mahsyar dalam mengampunkan dosa manusia dan menghakimi manusia di Padang Mahsyar. Itu keyakinan umat Nasrani yang dengannya Allah keluarkan umat Nasrani dari agama Islam. Karena mereka telah mengangkat Nabi Isa setinggi-tingginya sampai sederajat dengan Allah Taala. Maka haram bagi seorang Muslim untuk mengangkat seseorang makhluk siapapun dia. Apapun bendanya, memberikan kepadanya sesuatu keyakinan, yang kekeyakan itu dan pekerjaan itu hanya Allah yang mampu mengerjakannya. Itu adalah syirik. Oleh karena itu ada orang yang menyukutukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Taala. Di dalam sebuah bait-bait syirik yang diterangkan oleh para ulama ahli dari dalam kitab mereka ada orang yang menyanjung Nabi Muhammad berlebihan. Mereka berkata, Ya Akram Al Khali, Maliman Alu Dhibhi Siwaka, Inda Hudud Inda Hudud Al Hadith Al Ammi fainna min judika dunyawa wa dharratiha wa min ulumika ilmul wahai manusia termulia maksudnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi orang selainmu tempat aku berlindung ketika datang sebuah petaka besar yang menimpa sesungguhnya kedermawanan dirimu wahai rasul adalah dunia dan seisinya dan di antara ilmu yang kau miliki adalah ilmu yang ada di lahul mahfuz orang yang mengatakan syair ini telah mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setinggi-tingginya sampai sederajat dengan Allah tabaraka taala tempat berlindung kita ketika terjadi kesusahan dan itu hanya Allah yang pantas untuk mendapatkannya kedermawanan Nabi Muhammad katanya dunia dan seisinya itu hanya Allah yang punya bukan rasul ilmu Nabi Muhammad katanya ilmu lahul mahfuz itu hanya ilmu Allah dan bukan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka orang ini telah menyukutukan rasul dengan Allah tabaraka taala dan ini kesyirikan dan ini kesyirikan yang pertama. Adapun syirikan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang kita turunkan derajatnya sampai sederajat dengan makhluk. Dan contohnya adalah apa yang dilakukan oleh umat-umat Yahudi. Keyakinan mereka tentang Allah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an sebagian mereka berkata, "Wa qalatil yahudu yadullahi maglula." Berkata orang-orang Yahudi, "Tangan Allah terbelenggu," alias bakhil. Berkata orang-orang Yahudi innallaha faqiru wa nahnu aghnia Sesungguhnya Allah fakir dan kita adalah orang-orang kaya. Mereka turunkan Allah dari derajat yang lebih mulia yang harus diyakini Allah Subhanahu wa taala di derajat tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala setara dengan makhluk. Ini juga menyukutukan. karena akhirnya kita samakan antara makhluk dengan khalik. dengan Allah tabaraka wa taala. Dan orang Yahudi juga berkeyakinan tentang Allah bahawa sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam tujuh hari. Lalu Allah lelah dan capek. Lalu Allah istirahat di hari yang ketujuh. Di dalam akidah ini, umat Yahudi juga menyamakan Allah dengan makhluk. Menyekutukan Allah dengan makhluk. Ketika ia turunkan derajat Allah tabaraka wa ta'ala sampai ke derajat makhluk. Yang lelah itu hanya makhluk. Allah tidak pantas untuk lelah. La تأخده سينة و لا نوم Tidak akan sampai kepada Allah itu kantuk dan juga tidak tidur. Allah tidak pernah lelah. Huwa Selalu meminta kepadanya Seluruh yang ada di langit dan di bumi Setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala sibuk dengan urusannya Allah tidak pernah mengenal lelah Yang mengenal lelah itu makhluk Ketika umat Yahudi mengatakan Allah lelah Maka umat Yahudi telah menyamakan Allah dengan makhluk Dan di antara dua kesyirikan ini Walaupun kedua-duanya adalah syirik maka kesyirikan menurunkan menurunkan derjat Allah sehingga setara dengan makhluk lebih berbahaya daripada mengangkat seorang makhluk sampai sederajat dengan Allah tabaraka wa ta'ala walaupun kedua-duanya syirik yang akan menghalangi langkah seorang insan masuk ke surga Allah tabaraka wa ta'ala namun syirik berjenjang ada yang lebih parah dan lebih parah oleh karena itu kemarahan Allah kemur sangat menjauhkan diri dari seluruh maksiat terutama dosa kufur dan dosa syirik Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mengampunkan untuk manusia apabila manusia sampai ke derajat ini Allah berfirman inna allaha la yaghfiru ayyushrakabih wa yaghfiru maduna thalika lima yasha' sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa orang yang menyukutukannya dengan sesuatu dan Allah mau mengampunkan dosa selain itu bagi orang-orang yang Allah inginkan sesungguhnya Kesyirikan adalah akul kufur Dan di dalam Al-Quran Allah Taala ta mengatakan kufur adalah syirik Terdapat dalam surat Al-Kahfi Yang kita baca Ketika seseorang kufur kepada Allah Dengan meyakini bahawa tidak akan terjadi hari kiamat Menentang syariat adanya hari kiamat Di dalam ayat Allah berkata Ketika Allah hancurkan kebunnya yang sangat penuh dengan tumbuhan tersebut Kebunnya yang ranum tersebut Allah hancurkan. Ia berkata, "Ya laytani lam usyrik bi Rabbī syai'a." Andai aku tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Maka ayat ini kata para ulama, syirik kufur sederajat. Dan inilah yang akan menghalangi langkah kita ke neraka Allah. Maka jangan pernah Ma'asyarul Muslimin ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari Kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita Untuk menentangnya Ketika kita belum bisa mengamalkan Akui itu sebagai syariat Walaupun kita belum bisa mengamalkannya Ini minimal Agar kita tidak kekal di neraka Allah untuk selama-lamanya Kemudian jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun Jangan pernah turunkan Allah dari derjatnya yang, yang paling mulia Sampai sederajat dengan makhluk Jangan pernah ada angkat satu orang makhluk Apapun jenis makhluk tersebut Sehingga bisa memiliki sesuatu kemampuan Seperti Allah tabaraka wa ta'ala Sebahagian kaum Muslimin meyakini Bahawa ada manusia-manusia Yang sanggup menahan hujan di langit untuk tidak turun Ketika mendung datang Lalu mereka akan melakukan walimah Pesta untuk anak mereka Lalu mereka memanggil manusia-manusia yang mereka yakini, mampu menahan hujan di langit. Dan ketika tukun dan pawang tersebut berkomat kami, dan realita ditemukan bahawa hujan memang tidak turun, kaum muslimin meyakini bahawa pawang ini pawang sakti yang mampu menahan hujan di langit. Ketahuilah, ini keyakinan syirik. Karena sesungguhnya, kita telah meyakini bahawa pawang ini memiliki kemampuan menahan hujan dan tidak menurunkannya. Dan ini adalah pekerjaan yang hanya mampu dikerjakan oleh Allah Tidak mampu dikerjakan oleh manusia manapun Dan ini adalah keyakinan syirik Karena kita telah mengangkat orang ini sederajat dengan Allah Dengan mampu mengerjakan pekerjaan Yang dikerjakan oleh Allah Ta'ala. Ta oleh karena itu Nabi SAW bersabda Man faqad Barang siapa yang mengantung-gantung tangkal Dan jimat sungguh dia telah berbuat syirik Apabila kita meyakini Tangkal yang kita gantungkan Dialah yang menjaga hidup kita Dialah mengamankan kita Dialah yang mendatangkan sesuatu di toko kita, dialah yang mendatangkan pelanggan ke toko kita dan melariskan toko kita, dialah yang telah memudahkan jodoh kita. Apakah itu keris, apakah itu cincin dan yang lainnya? Semua itu adalah perbuatan syirik. Man 'allaqata min kami makan kami matanfaqat asyraq. Barang siapa yang menggantungkan tangkal sungguh dia telah berbuat syirik. Sesungguhnya dua dosa ini yang akan menghalangi langkah seorang insan menuju neraka Allah. Oleh karena itu kita harus mawas diri dengan dua dosa yang paling berbahaya ini. Yang tidak akan membuat seseorang yang wafat membawa dosa ini bisa sampai ke surga Allah. Taala Namun kalau terjadi di permukaan bumi dan kita bertaubat di permukaan bumi, Allah mengampunkan dosa orang yang bertaubat di permukaan bumi apapun jenis dosa tersebut. Baru Allah tidak akan ampunkan apabila seseorang wafat menghadap Allah di akhirat dengan membawa dosa syirik atau dengan membawa dosa kufur. Sungguh pun demikian. Walaupun kita menyatakan hati-hati dengan dua dosa yang sangat besar ini. Namun kita juga mengajak diri sendiri dan kaum muslimin dan muslimat. Agar jangan meremehkan dosa-dosa yang lain. Karena sesungguhnya neraka berat. Sesungguhnya neraka itu penuh dengan petaka yang tidak bisa tertahankan. Rasulullah SAW bersabda. Yang, yang maknanya sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan adabnya adalah orang yang diletakkan di telapak kakinya dua bara dari neraka. Ketika telapak kakinya menyentuh bara neraka itu, otak yang ada di kepalanya mendidih kepanasan. Itulah adab yang paling ringan di neraka kata Rasulullah dan orang yang di adab ini merasa dia adalah orang yang paling berat adabnya di neraka. Padahal lahu ahu nuhum adabah dia adalah orang yang paling ringan adabnya. Oleh karena itu adab Allah sangat pedih dan kita tidak akan sanggup sampai di neraka Allah Taala. Ta Namun tentu dosa yang akan menghalangi kita ke surga Allah, lebih kita perhatikan. Sesungguhnya umat Islam, di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik, tidak terdikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan di neraka andai mereka tidak tobat kepada Allah Robul Inzatirul Jalalalah. Dan sembari kita memelihara diri kita, anak-anak kita dan istri kita dan orang-orang yang kita cintai agar tidak terjebak ke dalam. Pekerjaan tersebut sesungguhnya perbuatan baik yang terbaik yang kita lakukan kepada manusia adalah ketika kita berusaha dan berhasil dengan izin Allah menghalanginya untuk berbuat syirik dan kufur. Inna Allahumma laikatahuysalluna al Nabi ya ayuhaladinaa manusallu alaihi wasallimu taslima. Kala sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah man salla alaihi salatan, sallallahu alaihi Sallallahu alaihi bihi ashra. Allahumma salli wasallim, wabarik wa anim ala amdika wa rasulika Muhammad. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر الرحيم ربنا فلنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك مما لا نعلم اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا سبل السلام ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عسنا وقنا عذاب النار اللهم اصلح ولاة المؤمنين اللهم اصلح ولاة المؤمنين اللهم اصلح ولاتهم اللهم, اللهم لا تسلط علينا بذ Man la yakhafuka Wa la yakhshaka Wa la yirhamuna Wa sallallahu wa sallam Wa baraka wa an'am Ala abdihi wa rasulihi Muhammad Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi rabbil alamin Wa ila salatikum Yirhamkumullah